Середньовіччя. Якщо жінка визнавала, що вона відьма, її спалювали. Якщо жінка не зізнавалася, її катували доки. Доттик вона визнавала, що вона відьма, а потім спалювали. Якщо жінка навіть під тортурами не визнавала, що вона відьма, казали, що диявол примушує її обманювати, і все одно спалювали. Те саме відбувалося в нацистській Німеччині всередині 30-х років минулого століття. Те саме відбувається тепер у Росії. В основі всього сліпа, залізобетонна віра в дому, в щось аномальне, щось таке, чого насправді не існує. Відьматство в темні віки, вищість арійців порівняно з іншими націями у ХХ столітті. І от тепер бандерівці, яких ніхто не бачив, але які тероризують Україну і вищість надзвичайними людьми вже не німецької, а російської раси. Відтоді я більше не розмовляю з родичами та друзями в Росії. Щоправда, не розмовляю, не означає, уникаю розмову. Мав на мобільці три сім карти одна з яких російська. Лишилася з минулого червня, який провів у Москві. Номер довго не використовую. До Москви. Не телефоную. Картка просто висить на телефоні. Оскільки третьої, української, мені не треба. І ось одного ранку, в червні 2014-го, абсолютно несподівано на російський номер зателефонував із Москви дуже давній знайомий, із яким років вісім тому. Коли ще займався програмуванням, працював над спільними проектами, ми обмінялися номерами телефонів минулого літа, плануючи зустріч у Москві, але так і не зателефонували один одному. Чоловік, не привітавшись, узявся на мене горлати, бідкоючись, як йому заважають жити українські націоналісти, погрожуючи, що нас усіх, цитую, разом з американцями треба мочити. Він репетував хвилини три, зрештою суто в російському стилі, перейшов на мати та прокляття. Я мовчав, розуміючи, що вдаватися до логіки, намагатись переконувати, доведеного до істерики опонента, марно. Мовчав із гіркотою, усвідомлюючи, що Андрій Макаревич, якого зараз цкують у Москві, мав рацію. Бісів із людей випустити легше, ніж загнати в них ангелів. Невдовзі звіряче верещання. Мало схоже на спілкування, мені набридло. Я почав думати, як завершити розмову, коли раптом співрозмовник, певно знавіснілий, від мовчанки випалив. Знаєш що, в Сібірі вже строїть концлагерь для вас. Для нас? Да, для таких, як ви, для українців, достали вже. Вигадки, звісно. Побрехенька з цієї самої опери, що історії про 1800 автобусів із бандерівцями, які в березні їхали вбивати людей до Криму, про виселення російськомовників з Криму, про скасування святкового 9 травня в Україні тощо. Та йдеться не про це. Той москвич, майже сорокарічний сім'янин, Людина з вищою освітою не просто вірив у початок будівництва контабру. Він хотів, щоб його почали будувати. Давай, приїжджай, там ж ждуть тебя. І я ще трохи помовчав, а тоді сказав тільки через твій труп, друже, тільки через твій труп. І розірвав зв'язок. Протягом 2007-2009 років я навчався в Королівському технологічному інституті в Стокгольмі, де зблизився із трьома вихідцями із колишнього СРСР двома росіянами Сергієм і Семеном. Семен з 14 років проживав у Фінляндії та на час навчання в Швеції Давно мав французький паспорт і білорусом Дімою. Відкладаючи гроші зі стипендії, ми дозволяли собі раз на два-три місяці вибратися подорожувати Європою. Норвегія, Фінляндія, Естонія, Латвія, Італія, Франція тощо. Щоразу, заходячи до бюджетного хостелу, Наша ватага наштовхувалась на типове запитання. Звідки ви, хлопці? У цей момент Семен, який понад сім років проживав у Євросоюзі, виступав уперед і гордо заявляв, ми з Росії, Сергій, і що найдивніше Білорусь діма, приглушено мугикаючи. Підтакували йому. Дімон, історія подібна, дописана і Томашем Хвосневським, ведучим польського радіо, соромився зізнаватися, що він білорус. Мене поведінка Семена відверто дратувала. Я розштохнув хлопців ліктями, та що сили волав. я з України. Ні, не з Росії. Ми з цього приводу багато сварилися із Семеном. Він не розумів, чому я так навіснію, коли він називає мене росіянином. Остаточно збагнувши, що не зможу пояснити натуралізованому французу, в чому проблема, вирішив діяти інакше. Тепер, заходячи до якогось хостелу, виривався вперед, Ставив себе до росіян спиною та на запитання звідки ви, недбало відповідав.